Loptom u mikrofon. Loptom u mikrofon! A eto, točno odkucala ponoć, što je obično znak za početak naše emisije Lopto u mikrofon. Krenut ćemo kao zapravo iz svakoga tjedna sa nogometom, prvo klupskim, a onda i onim reprezentativnim. Ono što obilježilo ovog vikenda definitivno 133. jadranski derbi, izme, derbi između, između rijeke i Hajduka i slavlje Hajduka na Rujevici sa dva jedan pobjeda spličana nad rijekom nakon 20 utakmica u nizu, nakon više od pet i pol godina, 2081 dan su čekali na pobjedu i evo uspjeli su slaviti na Rujevici u jednom... A rekao bi čudno utakmici gdje Hajduk zapravo nije stvorio neku ozbiljnu priliku a zabio je dva pogotka prvenstveno zahvaljujući greškama riječkog vratara Andreja Prskala a tu je i kod drugog gola pomogao i Župarić sa svojom lošom reakcijom pri izbijanju lopte. Nije bilo lagano jednoj drugoj ekipi budući da je bilo dosta vjetrovito, kišovito, hladno. Ali eto, Hajdukovci su se bolje snašli i slavili pa da čujemo što je nakon utakmice rekao Matijas Kjek. Normalno da... Je razočarenje je veliko, ali evo, u sportu dolazi u takvi momenti kad se sve okrene protiv tebe, kad golove dobiva si ništa, ne daješ iz, iz mrtvih šansi. Serija protiv Hajduka je pukla i čestitam Hajduko, ali ovo je treba izdržati sada. Pitanje za sve nas u klubu. Da, pitanje u klubu što dalje, jer bijeli su ponovno pali na četvrto mjesto Slavljem Hajduka i pobjedom Osijeka protiv Slavljem Belupa. Rijeka ponovno zaostaje tri bode za te dvije ekipe, već 15 za Dinamom, tako da o nekoj obrani naslova ili borbi za naslov je iluzorno pričati. Rijeka će morati se posložiti u ovoj zimskoj pauzi koja predstoja, ali prije toga slijede još nekoliko vrlo, vrlo važnih ogleda. Ona je u četvrtak, prvo protiv Milana u zadnjem kolu Europa Lige, zatim dvije domaće utakmice do kraja sezone, barem polu polusezone jesenskog dijela u prvenstvu gdje Rijeka dočekuje Slavenbe Lupo i Rudeš i možda najvažnija utakmica u ovom dijelu sezone, sigurno četvrt finale Hrvatskog Kupa, 13. prosinca kada Rijeka uzaprešiću igra protiv Intera. Naravno, to je prilika za ostati u igri za trofej i sigurno da će ta utakmica biti puno, puno važnija od ove svih ostalih, ali naravno Milan dolazi u četvrtak velika, sigurno će to biti potražnja i za kartama, veliki interes javnosti, jer ipak ne dolazi svaki dan talijanski velikan. A osim tog jadranskog derbija, sigurno ovaj tjedan obilježio i ždrijep skupina svjetskog prvenstva u Rusiji predstojeće godine, zapravo ove godine koja nam dolazi, 2018 tamo u lipnju u tom ždrijepu, naravno bila je i Hrvatska, te je Hrvatska izvukla u skupini D, Nigeriju, Argentinu i e, Island, dakle tako će poredkom i igrati protiv njih, pa da čujemo što je o tim protivnicima rekao izbornik Zlatko Dalić. Monča koja je bila prva u svojoj grupi, nije izgubila kvalifikacijama, Uvijek je učenik svjetskog prvenstva. Dosta mlada momčad. Biće jako teško, afrička momčad koja ima brze igrače. Po svom statu su najmlađi možda u ovoj grupi koji su bili. Nadam se da ćemo otvoriti ovod prvenstvo. Ja sam htio izbjeći te dvije, tri najbolje ekipe, bar u grupnoj fazi. Evo, dobili smo Argentinu, dobili smo Mesija. Mislim, tu nemamo što izgubiti. Biće jedna dobra utakmica i mi tu možemo pokazati svoju snagu. Naravno su oni favoriti, ali... Nećemo se predati. Njih znamo jako dobro. Igrali smo dva puta sa njima, dobili u Zagrebu 2-0, na Islandu izgubili. Dobra mončajat koja je agresivna, koja je borbena, koja ima skok igru. Sve u svemu, grupa nije loša, ali nije najbolja. Da, nije loša, nije najbolja, bilo je nekih boljih opcija, bilo je nekih i loših još opcija, ali eto, izvukli smo, dobili smo što smo dobili, otvaramo prvenstvo baš protiv Nigerije u Kaliningradu 16. lipnja, nakon toga susret protiv Argentine i onda ćemo grupu zaključiti ogledom protiv Islanda, to bi vrlo vjerojatno mogao biti i ključni ogled za prolazak te skupine, pa evo, nadamo se da će... Vatrni se do tog 6. mjeseca ostati svi zdravi u dobroj formi, da će Zlatko Daljić posložiti to kako treba i da ćemo eto, u lipnju imati razlog za veselje. A nakon ovih nogometnih tema malo skačemo na košarku. Košarkaši Škrljeva stigli su sinoću do prve gostujuće pobjede u ovoj sezoni premijer lige. Momča Damira Rajkovića preokretom u posljednjoj četvrtini došla je do pobjede u zaboku sa minimalnih 66-65. Tom pobjedom Škrljevo je skočilo na četvrto mjesto Ljestvice, a u idućem kolu iduće subote na Mavrince stiže Kaštela. Zlavlju su se priključili i rukometaši zameta koji su u 10. kolu premijer lige na domaćem terenu upisali novu pobjedu ovoga puta protiv gorice rezultatom 29-24. Zamećani su tom pobidom pobili sa dna ljestvice, a idući vikend također u subotu. Zameće dočekati varaždin. Pokest jedna Idemo malo u skijanje. Potest jedna pripada hrvatskom skijašu Filipu Zubčiću koji je u veleslalom u vožnom američkom Biverkriku osvojio osmo mjesto i time ostvario drugi najbolji rezultat u svojoj karijeri. Pobidu je odnio austrijanac Marcel Hirscher. Potest jedna. Eto tim alpskim vijestima iz svijeta skijanja koji će naravno sada ulučiti da smo u tom nekom zimskom razdoblju, razdoblju zavladati i skijanje i sve ono što ide uz to, hokej, A idemo naravno i prema zimskim olimpijskim igrama u Veljači i Ožuku u iduće godine biće sigurno puno puno tih zimskih radosti i kod nas nadamo se da će nas, nas, naši alpski skijaši nastaviti sa dobrim rezultatima a mi ćemo se oprostiti od vas za večeras i naravno slušamo se već iduće nedelje u isto vrijeme do tada lep pozdrav loptom u mikrofon loptom u mikrofon